سورہ دہر کید پی لسم نمبر آیات مبارکنا زمونگ نوے درستے ویتواف علیہم او گرزول بشی پدی جنت آنبان بی آنیت لوخی من فدوة تشد سپینو زرو بای واقوابن واقوابن وج گنا گلا سنا بای واقوابن گلا سنا بای كانت قوار باز علماء لیکری وی بس پنزر هو د شیشه پشان بوی اباز علماء وی الله د قدرت سره سګرا نلا چه د سپینو زرد شیشو گیلا سنابای قواریرا من فدواتن اودا گلا بي دا شیشی بئی من فزوات اندس پینو زروب قد دروها تقدیرا انداز کڑی بئی دا پا انداز کولو سراب ویتوافو علیہم گرزول بشی پدی جنتی آنوبانی بی آنیت لوخی من ف دپ واکوااب پیالی بږ لا سونه كانتت قوري را چې ويبه دشی شونا قوارري رامن ف او دا ششی دپ قد درروها اندازه کلی دا پانده پا کولو سره اګوره ددي ترجمه ته سوچو کويو جننتی به اوب غواړی نو خاادمان بور ته د سرزرو دپرو دشی شو په ګ لا کې او برراړی خو د مخکې نهباغله پته چېې به سومرس کې نه به کمیږ نه بهېوا قدروها قد تقدیر ایودا مانارا کله شیدر مزیداری خویر لوخوندینی ما کې پاتیشو اکل کډیر مزیداری خوش ډیر شي نذل قد قدروها تقدیر ان داز کلی بی پان کولو سرا چه د وب سمرا شراب اسکی او د وب سمرا کی او یو مانا داد دا اولما او ذکر کلی قد دروها تقدیرا انداز بکلی بی د آمال و پیت بار پانداز کول و سرام ای دا ارچاد شانتی مشروبات نی دا ارچا یا سواب خونی لکه اوز نما خام مزو شو از اوک پا کیوگر زیدو او یو قابل خو ته توجه او شوق بالکل ولاړو د دواړو مسکو یو شانتی نه ده اپدی مسچ کوم مشروبات میلاوی گیا بم یو شانتی ني سپوشوي په خبره واره اي مونږ او تاسو الله دي گناهګار په خپل رحم او کرم جنت لبوزي مونږ مشروبات رازي او صحابه کرام تب مرزي انبیاء علیہم السلام تبم راضی ادا یو مشکله مساله و علماء دی آیات کې حل راېستې اې د انبیاء علیہم السلام نه پس مرتبه د شهدا دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ودا دا بی بیانه د الله حبیب خو پرز د قیامت د الله حبیب سره په جنت کی او دای په بستر ایبر رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وی رسول توله مولی کی کم مشروبات چیت ملاویږي او ابو بکر رضی الله نوطا قدروها تقدیره د شان مطابق وای کوم یو شوي په خبره چا وی دا و وی وی هر چاته خوراک به جنتي رازي خداغي خواند او مزبا د هر چا ديمان او د تقوا مناسب وي د امبيا او به یو قسم مشروبات وي د صحابه کرامو به بل قسم مشروبات وي د گناهگارو مسلمانانو به بل شان تي وي ورداسي او طريق وي و هر جنتي به وي زما ان مت ډبل چله میلا او نه دی نوڅوک بچته پخیږي او زیریږي نه ایکه دنیا کې او سړی زیری اوته زیریږي نه بیا خو خبره ګران نه شوه هلته ق کم نه کمې د ررجی واله دی د و زما انې جننت چاته نه ملاو او او کا سان نه سان عذاابوي جهننم کې نو دی وای زما غن ته عذاب د چا نشتا اے نبی علیہ السلام ته چا فرمایلی و ابو طالب د ډیر خدمت کړو نو آیا دی خدمت ول سفایدا ورکا نو الله حبیب وی قیامت کی بداسی وی خدا الله حبیب خبر ورکو و یما کتل او په یو کی نو نرم غن ته اور تمرا وی ٹولو کی آسانا سزا بدا بو تالی بوی خودی وی, وی زماغن تی بلچا تا سزا نمیلاوی گی قواری را من فضو تندا شیشی بای دس بی نوزارو قد دروها تقدیرا او انداز کڑی بی پانداز کولو سرا اذا ارجادي مان ود تقوى او د اعمال سره مناسب بي دا غير سره مناسب بي و يسقونا فيها كاسن سکول بشي پدای باندې پدیک دک کا سید شرابو کان مزا جو چیوی بگڑو شوی داغی سر زنجبیل وای ای زنجبیل سشید عیلن یو چینا دا فی ها پدی جنت کی تو سمم سلسبیل چیاغی تنو می خود شوی دید سلسبیل سلسبیل جاری بی جاری بی آباد و ختمی گینام دا د جنت چینا دا ام المومنین آئیش رضی اللہ عنہ د عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بچی تویلیو دا پاشر او مبشر او کی ویستاپو والد دی الله د سل سبیت دی چی نین حسکی پا منگے مال تالان کړو ہو نبیر اسلام چو فات کېدو دو دا دای موجزو نبی بیانو تے وی زمان پاس چے مال بدربان تالان کئی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہو د دا مت دی وي د خپلو سا کوو میدونې دد زیات خیال ساتره د د به باغونه با خلل کلهڅ کووه نه ددی بچی ته رحمې م او فر اللهو بچ ته اوملمومنین وي وستا په لدي الله دسل سیل د چې نین اوس کوې په مونږې سکري ډیر دغ چ دل ته اولهلی کړي او یو ځل یو کاري خیررت کوو. ندازي انداز کې وی چرس ته موزه شو نه او که سورلووي وي ته دا د تلاوت د کوونکو دا شې دي سکلو ناغور ته قسم د جدی تلاوت کې خون محسوس نکوم بیا به جنت کې به نه محسوسوم څه پوښوي په خبره باندې پداسي طریقې وی لکه څرې او شس کای سکی او زایکه حاصل وي وی قسم د شيزي تلاوت کې خون مخصوص نکوم او دا, دا زه اوکه شوکه او خبر دا او یوازه محدثین تبچاوی دا حدیث ته کنا دا سم معیار د صحت او ضعف نه دی خدا د محبت ای با الفاظ خلق او سو پیریو وی بیارو حدیث نه دی الفاظ او کیا غ نشتا کم چی د رسول الله علیه السلام په الفاظو کې دی سپوشوی په خبره وار اه حلاوه او لذت جه کوم د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په الفاظ مبارک ادب الچاغي کیدیش کی وصلی الله علیه اجمعین بسم الله الرحمن الرحیم